І якщо подумати без надриву, істерики та ілюзій, то скажи мені, глупа женщина, чи воно тобі треба знати про його простатит і нічний храп? Чи ти не бачила розкошів гардеробу і наворотів кухонного начиння, стерильної чистоти, залишеною прислугою? Так. Краще хай мене зґвалтують, аніж я маю зараз вечеряти з примусу душі, тримаючи подумки, запрограмовано обов'язковість обпісля. Ні. Я не змогла без Елде, навіть якби він був королем Йорданії. Чому Йорданії? Не знаю. Так кажуть мої подруги на яких рідко, коли зупиняються чоловічі очі. Вони собі набивають ціну? Ні. Бояться визнати, що вони самотні, бездомні, бездітні і просто по-людськи нікому не потрібні, окрім своїх батьків і ділових партнерів. Ото й придумують гендери королів Йорданії, і всяку таку інтелектуальну дурню. А потім тихцем із насолодою грішать із майстром по ремонту телевізора, облизуючись наступного дня, мов, березневі кішки. Що в ньому хорошого? Який такий екстрім? Напийся води з-під крана, і то відчуєш більший смак – або йди вечеряти на воду. Я набираю телефон і ЛД сам мені розказує про мене, ніби читає текст. Розказує майже точно. А найточнішим є його резюме. Дурна ти, корона з тебе не впала би. Ти ж розумієш, що я маю з ким вечеряти, і спати є з ким. А ти дурна. Мене ще рік-два, і, повір, уже ніхто навіть вечері тобі не запропонує. Не те, що інтиму. На зміну йдуть молодші. Вони не мають комплексів і жодних зобов'язань. Мені здалося, що з тобою можна мати тривалі стосунки. А через півроку і я вже нікому нічого не запропоную, окрім своїх грошей і хіба що вечері. Ти з минулого часу, Люба. Жаль, у мене були хороші наміри. Тим краще. 5 квітня, дві 2000... тисячі. Навіщо я так мордую і себе, і його? Я могла б йому все це сказати. А я партизаню в своїй голові ніби остання дурепа, ніби велика німа, ніби не знаю, що чоловікам ніколи. Та й немає потреби вникати в такі жіночі дрібниці, зациклюючись думками на тому, хто по якій діагоналі спить і де тримає руку. 10 травня у мене поранена навіки травмована свідомість о тим, хто спить у поперек ліжка. Ця травма заразна, хронічна. Тільки причаїться і знову оживає, відновлюється. Моя помста схожа на самовбивство. Мене не стратить любов. Я сама себе стратила в погоні за примарним чоловіком, який у житті також не мав повноцінного щастя, а лише його уламки. Ні, але чому ми, жінки, такі упевнені, що чоловіки не мають повноцінного щастя без нас? Зрештою, це ідея фікс – мати Повноцінне щастя. Сиджу і думаю, яке більш повноцінне щастя мені потрібне, коли є тепло, дах, телефон, робота.